Negyedik fejezet Mivel Froszburg tábor és a biztonsági előírások nem igazán szigorúak, jóval több kapcsolatunk van a külvilággal, mint általában a foglyoknak. A leveleinket ugyan kinyithatják és elolvashatják, de ritkán kerül sor erre. Meghatározott mennyiségben küldhetünk, illetve fogadhatunk e-maileket, de az internetet nem használhatjuk. Rengeteg telefon van, és még több előírás, amely a használatukat szabályozza, de általánosságban azt mondhatjuk, annyit telefonálhatunk, amennyit akarunk, persze a hívott költségére. A mobiltelefon szigorúan tilos. A hatóság által jóváhagyott listáról választva előfizethetünk magazinokra, folyóiratokra. Reggelente pontosan megérkezik néhány napilap, az étkezde kávézónak nevezett sarkában találhatjuk meg mindet és egyszer kora reggel ott látom a Washington Post szalag címét. Szövetségi bíró gyilkoltak meg, runók közelében. Nem tudom elfolytani a mosolyt. Eljött a pillanat. Az elmúlt három évben minden gondolatom Raymond körül forgott. Sosem találkoztam vele. Nem jártam a tárgyalótermében. termében, nem nyújtottam be keresetet az ő birodalmában Virginia déli körzetének szövetségi bíróságán. Praxisom lényegében kizárólag az állami bíróságokra korlátozódott. Nagyon ritkán esett meg, hogy szövetségi terepre merészkedtem volna, és ha elő is fordult, máshol nem jártam, csak Virginia északi körzetének bíróságán, minden ide tartozik Richmond északra. A déli körzet Runokot, Lynchburgöt és a Virginia Beach és Norfolk között húzódó hatalmas területet foglalja magában. Fawcett halála előtt 12 szövetségi bíró dolgozott a déli körzetben, és 13 az északiban. Találkoztam néhány olyan elítéltel el Forsbergben, akiket fószet küldött rács mögé, és megpróbáltam kérdezősködni tőlük anélkül, hogy túlzottan kíváncsinak tűnnék. Úgy tettem, mintha ismerném a bírót, mintha lett volna ügyvédként dolgom a tárgyaló termében. Kivétel nélkül mindenki arról beszélt, hogy gyűlöli fószettet, és meg van győződve róla, hogy indokolatlanul súlyos ítéletet szabott kirá. A bíró különösképpen élvezte, amikor kioktathatta a gazdasági bűncselekménnyel vádolt fickókat, miközben ismertette az ítéletet, majd lecsukatta őket. Az ítélet hirdetések alkalmával mindig hatalmas tömeg gyűlt össze, és fószett imádott szerepelni. A gyúkra járt, aztán a Kolumbia jogi karára, majd néhány évig egy Wall street ügyvédi irodában dolgozott. A felesége és annak vagyona rúnókból származott, és ott is telepedtek le, amikor a bíró még a harmincas évei elején járt. A város legnagyobb ügyvédi irodájában kezdett el dolgozni, és gyorsan felkapaszkodott a csúcsra. Apósa régi támogatója volt a demokrata pártnak, és 1993-ban megkapta megkaptak élethosszig tartó szövetségi bírói kinevezését Virginia déli körzetének szövetségi bíróságára. Az amerikai jogvilágában egy ilyen kinevezésnek óriási a presztízse, de kevés pénzzel jár. Fawcett fizetése akkor évi 125 ezer dollár volt, Körülbelül 300 ezerrel kevesebb, mint amit egy virágzó ügyvédi iroda keményen dolgozó üzlettársaként keresett. 48 évesen az ország egyik legfiatalabb szövetségi bírója lett, és öt gyermek apjaként egyike azoknak, akik a legnehezebb anyagi helyzetben voltak. Apósa hamarosan elkezdte kiegészíteni a fizetését, minek következtében enyhült rajta a nyomás. Azon jogi folyóiratok egyikében, amelyeket oly kevesen olvasnak, egy hosszú interjúban egyszer részletesen beszélt a pulpituson töltött kezdeti évekről. Véletlenül találtam rá erre a folyóiratra a börtönkönyvtárában, a kidobásra váró magazinok között hevert. Kevés olyan könyv folyóirat van, amely elkerülné kíváncsi szememet. Gyakorta 5-6 órát olvasok egy nap. A börtönben csak asztali számítógépek vannak. Nem is éppen korszerűek, s mivel ugyancsak sokat vannak használatban, meglehetősen rozogák. Viszont én vagyok a könyvtáros, és a számítógépek az én felügyeletem alá tartoznak, így aztán annyit ülök előttük, amennyit csak akarok. Két digitális jogi témájú keresőoldalra van előfizetésünk, ezeket olvastam el a néhai Rémont fószed bíró összes ítéletének indoklását. Valami történt vele a 2000-es esztendőben. A bíróságon töltött első hét év alatt erőteljesen balra hajlott, védelmezte az emberi jogokat, együttérzett a szegényekkel, a bajba jutottakkal, és sohasem tétovázott, ha a bűnözők fejére kellett koppantania. A nagyvállalatokat nem kedvelte, és jól láthatóan nagy örömmel zabolázta meg a csökönyös, önfejű peres feleket. Ám egy év leforgása alatt változás állt be. Az indoklásai rövidebbek kiváltak. Az érvelés már nem volt olyan világos, sőt, néha kifejezetten felületesnek tűnt, és a bíró nézetei minden kétséget kizáróan jobbra tolódtak. 2000-ben újabb kinevezést kapott Clintontól a Richmondi egyik körzeti felleviteli bíróság megüresedett helyére. Ez logikus előrelépés egy tehetséges kerületi bírónak, illetve egy olyan bírónak, akinek megfelelő összeköttetései vannak. A negyedik körzetbeli fellebbviteli bíróságon a kizárólag fellebbezési szakaszban lévő ügyekkel foglalkozó 15 bíró egyike lett volna. Ennél fejebb már csak a legfelsőbb bíróság van, bár nem tudni, voltak-e ilyen ambíciói fószetnek. A legtöbb szövetségi bíró agyában egyszer-másszor bizonyosan megfordul ez a gondolat, csak hogy Bill Clinton már éppen távozóban volt a hivatalából. Kinevezései megakadtak a szenátusban, és amikor George W. Bush megnyerte az elnök választást, bizonyossá vált. Fószett ronókban marad. 55 éves volt ekkor. Gyerekei már részint önálló életet éltek, részint éppen elköltözőben voltak otthonról. Lehetséges, hogy a középkorú férfiak válságát élte át, ki tudja. Talán a házassága került veszélybe. Az apusa meghalt és kizárta a végrendeletéből. Egykori üzlettársai szépen gyarapodtak, miközben ő, mondhatni, szerény fizetésből élt. Bármi is legyen az oka, egy biztos. Fosszett bíró nem úgy ítélkezett, mint annak előtte. jogi ügyekben az ítéletei kiszámíthatatlanokká váltak, és jóval kevesebb együttérzést mutattak, mint korábban. Polgári peres ügyekben már nem volt olyan megértéssel a kis emberek iránt. És rendre a nagyvállalatok, cégóriások mellé állt. A bírók gyakran változnak, ahogy öregszenek, de kevesen vesznek olyan éles kanyart, mint Raymond fószett. Pályafutás a legnagyobb ügye, egy kezdődő háborúskodás volt. Akkoriban még ügyvédként dolgoztam, tudtam az ügyről, és ismertem a fontosabb részleteket. El sem kerülhettem volna, hogy tudjak róla, az újságokban jóformán minden nap erről szóltak a szalagcímek. Közép és Dél-Virginia nagyon gazdag urán Mivel az uránbányászat a féle környezetvédelmi rémálom, az állam törvényt hozott a tiltásáról. A készletek felett rendelkező földbirtokosok, főbérlők és bányavállalatok természetesen már jó ideje szerettek volna munkához látni és megkezdeni a bányászatot, ezért több millió dollárt költöttek lobby tevékenységre, hogy rábírják a törvényhozókat a tilalom feloldására. De Virginia szövetségi parlamentje ellenállt. 2003-ban egy Armanna Mines nevű kanadai vállalat keresetet nyújtott be Virginia déli körzetében, arra hivatkozva, hogy a tiltás alkotmány ellenes. Anyagilag bőségesen megtámogatott, nyílt színi támadás volt ez, amelyet a pénzen megvásárolható, legdrágább jogi nagy vezettek. Mint hamarosan megtudtuk, az Armanna Mines egy amerikai, ausztrál-orosz és kanadai bányavállalatokból álló konzorcium volt. Csak a virginiai készlet értékét 15-20 milliárd dollárra becsülték. A véletlenszerű kiválasztás eredményeképpen, akkoriban ezt az eljárást alkalmazták ugyanis, a 84 éves, a küszködő Lynchburgi, McKay bíró kapta az ügyet, amelyet egészségügyi okokra hivatkozva nyomban tovább is adott. Raymond fószet volt a következő a sorban, neki pedig semmilyen elfogadható oka nem volt arra, hogy kimentse magát. Az ügy alperese eredetileg Virginia szövetségi állam volt, de hamarosan mások is csatlakoztak. Kisebb és nagyobb városok, illetve megyék, melyek területén a lelőhelyek húzódtak, és néhány földbirtokos is, aki nem kívánt részt venni a pusztításban. A kereset következményeképpen bonyolult szerteágazó pereskedés kezdődött, melyben több mint száz jogász vett részt. Fószett bíró elutasította a kereset elvetésére vonatkozó beadványt, és elrendelte a feltárási szakasz megindítását. A bíró rövidesen már erre a perre fordította ideje 90 át 2004-ben belépett az életembe az FBI, és attól kezdve már nem nagyon foglalkoztatott a bányaügy. Hirtelen egyéb, sokkal fontosabb, sürgetőbb dolgokkal kellett foglalkoznom. A tárgyalásom 2005. októberében kezdődött Washingtonban, amikor már egy hónapja tartott az Armanna Mainz tárgyalás, Ronókban, a zsúfolásig megtelt tárgyalóteremben. Elmondani sem tudom, hogy akkor mennyire nem érdekelt már, mi történik az uránnal. Három hetes tárgyalás után elítéltek, tíz évet kaptam. Tíz hetes tárgyalás után Fószett bíró az Armanna Mainz javára döntött. Semmiféle összefüggés nem volt a két tárgyalás között, vagy legalábbis én így gondoltam, amikor börtönbe vonultam. Ám hamarosan megismerkedtem azzal az emberrel, aki később megölte Fawcett bírót. Ismerem a gyilkos kilétét, és tudom, mi volt az indítéka. Az indíték miatt sokat vakargatják a fejüket az fbi -osok. A gyilkosságot követő hetekben a különleges egység nekifeküdt az Armanna per anyagának, és több tucat olyan embert hallgattak ki, akiknek volt valami közük a tárgyaláshoz. A per idején mozgásba lendült néhány radikális környezetvédőcsoport, az FBI akkoriban szemmel tartotta őket. Fószet halálos fenyegetéseket kapott, és a tárgyalás idején csak védőőrizettel közlekedhetett. A fenyegetések ügyében nyomozás indult, és mindet komolytalannak ítélték, de a testőrök Fawcett közelében maradtak. A megfélemlítés valószínűtlen indítéknak látszik. Fószet meghozta a döntését, és neve ugyan gyűlöletes a környezetvédők számára, de a baj már megtörtént. A bíró utat engedett a pusztításnak. 2009-ben a negyedik körzeti bíróság helyben hagyta a döntését, és az ügy hamarosan a legfelsőbb bíróság elé kerül. Amíg a fellebbezési procedúra tart, senki sem nyúlhat az uránhoz. A bosszú, lehetséges indíték, bár az FBI egyelőre erről nem mond semmit. Néhány újságíró a bérgyilkosság kifejezést használja, de a jelek szerint semmilyen alapjuk nincs erre, csak az a tény, hogy a gyilkosságot hidegvérű profizmussal követték el. Tekintettel a büntény helyszínére, az alaposan elrejtett, mégis kiürített páncélszekrényre, a rablás valószínű bindítéknak tűnik. Van egy tervem, amelyet most már évek óta szövögetek. Ez az egyetlen lehetőségem arra, hogy kiussak innen.